Bueno, Enda hitze gazte asamble batekin aurkitzen gara, hei naut, gaixo? Bai, gaixo, egun hon? Gaurkoan bueno, elgarretaratzea egindu zu e, hilabete ero bezala bueno, gaztetxe bat galde egiteko, herriko etxeari ere, ba, aleginak eginditzala galde egiteko, eta prentxaurreko bat eman du zu gaztetxeari dagokionez, zer komunikatu nire du Bai, gaur bori da, ja, hasi ginen jamika honekin eta ja jairuaren elgarretaratzea egindugu. Baletunde izendugu elgarteratzeago prentsaorko bate egiteko. Hori zuk esan duzun bezala eh da herriko txaria diratzeko e, edozein e, proposamendu sai gaudela eta pres gaudela edozein negozioak Baina ere bai eh hori ehndaia ehndaia gendean gazteak eta, eta ez sain gazteak diren jende guztia hurbiltzeko eh sortzeko tenen artean ez bakarrik e, endaitzek sortzutako unbugimendu bat izatea eta hori gure helburua azkenean, elgarteratze hauekin da jendea biltzea e, gazetxe proiektuaten artean aurrera eramateko eta erakusteko herriari ba, bagarela jende nahikoa eta, eta goz apolit batekin dezakegula. egula Herrikoetxarekin narreban zuzena baduzue e, baldago proposamenik momentuz? Ez guk e, proposamen ofizialik ez gu izan Badakigu e, orain e, urtean behin erabiltzeko guri eskini ziguten kaser nazarro hortan e, e, Agian epe luze baterako e, proiektu batean ongo dela leku, leku horretan Hori e, da entzun duguna eta hori da jakinarezi digutena, baina lehen zain zuen bezala e, ez, da ezer, e, ez da ez dugu izan proposamen ofizialik errekotxean erletik eta horren bueno, zain gaude edo haber ez, za zaukera ematen di guten Te tingen do, bai. E, Aipatuko zua Menduaz geroztik, e, ba, mobilizazioetan ari zaietela, elgarretaratzen, bueno, bisintxo bestetan ere, e, ba, ikusi dugu zuena aldarrikapena, hainbat e, kartelekin, baina eh beharrau ez da oraingoa. Gogoratzeko du, mila 2009ko urtean ja da, eh, ba Endaiako gaztek e, etxe bat ere okupatu zen utela hondartza uzoan, da? Eh, bueno, eh koetze zera roda berri, beti hitz e, politak esaten bituzte edo konpromisoak hartu, nolabait, baina Ez da betetzen? Bai, bueno, e, bine eta bat zian, e, gertatu zen dori, ba, izan zen bizkate e, baten e, bukaera bezala baina ba, lietu genuen ere bai, hori e, bukatu, bukatu zela beste, beste dinamika berri bat sortzeko egia da errikotxaren e, aldetik, baina bueno, zu inoiz e, Erantzun berez zirik jaso Ez digute nioz ez eskorik ez esan, ez dakit e, Irrudi bat zaindu barutelako edo edo dena edarko agen gatik e, bueno, e egia da, ba orain e, izan ezagun proposa agen honen gatik, ba bueno izan ezagun egual esperantza txiki bat sortu zegoela txiki bat E, ba ber, e, ze eskintzen diguten, eta gu horrez ega godeik, nagu ikusi ze eskintzen diguten, eta eta da edatzeko presku gure balditzazkegoa, aiek aienak izango dituzte, eta hori beti horrela da. Horrein arte, hori, Alkaetarekin bilero bat izan genduen, bertan esan txigun eleku fiziko hori egitzen gola, hori gure lertalazizigun osongi, eta hori guk, e, erantzun bat izan edo beste izan, gu berdin-berdin segitzen du gurian eta orola situko du. Beti aipatzen mote, ba, elkarte anitz direla endaian leku baten eske eta leku fisikorik ez dagoela, leku fisikoa zertarako, eh? behar du zure. Eh? Ba, leku fisikoa te endaiari bizia emateko, baino bereziki leku fisikoriei egoteko. Egoteko toki bat non eh jendea azaldu daiteken edozein momentutan, edozein taller edo etabailda ematera edo edo gure artean dezagutsera el... E, espazio beharra duten elkarteak ere edozen momentutan e, erabiltzeko e, lokal bat izango ditzateke Ez daki, izango ditzateke azkenan e, endaia... endaiar guztiek behar duten e, toki bat e, elkarte guzti intzako erabiltzeko ekerabiltzeko morbanako ekeri erabiltzeko eta deden artean kudatutako zerbait e, Zero baita izateko, ez izateko eh, gazteasana baten eh, gaztetxea edo kulturer garte baten gaztetxea. Eh, izateko enda jarru guztientzat eta bertara hurbiltzen den jendaren artean ba, ingonen proiektu bat eta, eta ikusten diren beharretara egokitutako proiektu bat. Ida, e, momentuz engaur bertalera egarretera tuztarete alla rekapena endaiaetik endaiara baina endaian eh, gazte endaierrak esdien gazten eh, topagunera izango da ez martxoaren 5ean. Ben martxoaren 5ean eh, urten bueno, ja, eh, gure asambladak egiten eh, da laugarren gazte eguna da. beti gure helburua beti izan da endaiaren jendea biltzea gazte honortan azken endaiako gazte eguna da eta garrantziena da endaiako jendea tortzea. Baia, Ustu dut ez dugula inoz nahiko alegin egin e, Endaiako jendea biltzeko egun hortan Egia da ez dela errexa, baina bueno, aurten e, saietu gara aurretik e, publiztatea ondo egiten, elgarteratzoek baliatzen jena aur biltzeko eta prentxaurreko hau bai, ere bai egiten ba, behar enten garrantzia amaten egalako Endaiako gazte horiek e, gazte gudan aurkitzea Bo gazte horiek eta lehen bezala ez ez gazteak eretan artean egiteko gaztegun e, boro helbat, noski e, inguruko herritako jendea ere esperudugula e, hori ere garantzen batean dugu, ibiltzen gara ere bai e, inguruko herritako gazteasamaladekin harremanetan goizean adibidez, goizko hamarretan e, gaztetxe eta gazteasamaladekin harteko ez da behar dugu garantzia amaten dugulako ere beste herrietan ea nola ibiltzen diren, ze, ze idei dauzkaten guk ere ideiak hartzeko, aile ideiak emateko Eta alde urtatik ba, beste herritako jendearekin harremanak sortzea ba, o, interesgarria da, endaiakoekin batera. Goizeko e, hamarretan hori eipatu duzu, e, gainera ukan zer prestatu duzu, nola pasako da eguna? Ba, bizkote urteroko, urteroko programa izango dago, goizeko hamarretan hori gaztetxe eta gaztasamlaren arteko e, ez tabailea bat eramango dugu. Hama bitan e, tokatzen da e, elgarretaratzea, laugarrenta azken elgarretaratzea. Ruan, e, ez da izango elgarra eta hartze bat Gio izango da elektrotxaranga batekin animatutako e, Manifa poteo bat ezakin nola, nola da, ditzen aldiago norri Eta... Tanholtik hori hori hori egingo da Kasar Nazarrean e, Odei Barroso eta Egoitzelaia Bertxolariekin Agarri garen Bertxolariekin baina orain goz bi hori konfirmatuta Eta... On, Bazkariotik berriz, e, goiztean, animatuko elektor txarangak miskat Bazkariotik konzerturako ere gingo du e, jen daia bero bero ango da eta girotzeko hain di giroa giloa eta seitatik konzertuak, seitatik horrela, e, konzertuak esiko dira, ordu mm -hmm. e, dira karte e, Egezen txuk dira? Orduan dago e, Last Ferdil e, Skabidean e, Katekesiz Orduan asko dira eta ez denetazko batzen Eee, zen gehiago dago? Eta da gira DJ DJ bat, ke, lexakako txili bat, DJhu Eta, ah, odolaren mintzua usurbilkoak Eta radiator gen talde bezala ere bai e, Bordaleko Bordaleko pertsanat eta e, iparraldeko beste pertsanatekin, baina azkenean esan digute horiek bai, izin dutela Eta orra, ba, azken talde bagerlitzizegu, firmatzeko baina hori mm. Bost talde izango dira eta DJ bat Itzordu herringeratzen gara, festarako aukera eta gugoetarako ere haipatuzun hitzordu horrekin inguruko gazte asamblea egoera askiz berdina ez da, ezta? Onda ribian udalak eman diegoitza irunen badirudi, bueno, etorkizun iduna duela lakasi eta gaztetxeak urbanismoa dela eta eta bayona bueno, duela gutxi berri pozgarria jaso zuten behar bada bayonako ere geratzen zarete? Egu, ba, ega bueno, da Enriko Itxaren gandik e, proposaden bat ez zaigo dela, eta hori gehien ikusteko da da, baionaarekin, guretzako baiona negin dutena, ere du hartu ezak egu. E, zorionak ematizkigu e, baiona aukoi, haien e, gazetxan lortzaketik. Eta gu, bu, bueno, saitu gara modu berdinean lortzen, ez zibarin bada bez, e, kusiko daz egiten den, baina horrengo zorretango da guai. Ja, ba, mi esger, kura jaun. Hai,